Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Detta är intervjupodden Agendasättarna. Hjärtligt välkomna hit. Jag heter Anders Sedhamre och ligger bakom de här upp till timmeslånga samtalen med folk inom sportens värld. För dig som nyss upptäckt podden rekommenderar jag att kolla in agendasattarna.wordpress- för samtliga tidigare episoder. Där finns också bilder på gästerna i den miljön som jag intervjuade dem som kanske kan vara lite kul att se. Veckans gäst är Jens Fjällström, expertkommentator i Simors och TV4s fotbollssändningar. Under kommande cirka 50 minuter beskriver han sitt angreppssätt på sitt yrke. Erkänner att han älskar MFF och djurgården lika mycket, men kan tänka sig att träna vilket lag som helst i Sverige. Och varför hans Ferdinand och korkekend personlighet gjorde att han tyckte det var läskigt att spela i landslaget på 90-talet. Samtalet ägde rum på en restaurang under en markis och det regnade just denna dag. Så om ni hör droppljud då och då under intervjuns gång beror det alltså på regnet. Det är på sin plats att sända ett tack till tv-matchen.nu som är i här sin sponsring av podden. Även denna episod får jag draghjälp av denna fin, fina tjänst som ger er information om på vilka kanaler ni ser de matcher, tävlingar eller turneringar ni är sugna på att kolla. Är det så att du skulle vara i Danmark? Knappa då in nylanserade tv-sporten.dk för samma översikt om kanaler och tider. Tack tv-matchen.nu för att ni är med på denna resa som är Agendasättarna. Leverera gärna tankar och åsikter om podden via mejl där jag nås på agendasattarna@gmail.com eller sök upp mig på Twitter där jag heter Anders Sedhamre i ett ord. Samma kanal gäller det om ni vill köpa en vit Agendasättarna t-shirt. Här nu Jens Fjällström. Mycket välkommen Jens Fjällström till podden. Tack så mycket. Alla gäster får ju presentera sin yrkesroll först och främst. Nu låter jag dig göra det. Ja, du, det står väl någon sån här bisittare eller expertkommentator när jag jobbar. Så det är väl egentligen den roll jag har. Sedan hur man sen beskriver den är väl en annan sak. Och jag tycker som att... Jag vill förhoppningsvis förmedla någonting som tittaren där hemma kanske inte själv har tänkt på. Då tycker jag att jag har fyllt min funktion, om man kan säga så. Just att addera ett mervärde till någonting som man sitter och följer och förhoppningsvis tycker är riktigt bra. Det finns många kanalhus och plattformar nu för tiden. Ska vi göra klart först att du är på Simor endast, eller jobbar du på andra kanaler nu också? Bra fråga, för det där, är, det där är rörigt. Jag undrar emellanåt om man som vanlig konsument klarar av att hänga med och vilka som är vilka egentligen. Kanal Plus hette det en gång i tiden. Och, och Kanal Plus har alltid varit som familj för mig. Det var där jag började egentligen två veckor efter jag slutade spela fotboll. Kanal Plus har med tiden övergått till att bli Simor. Och Simor har med tiden blivit en del under TV4-gruppen. Vilket innebär att om man skulle vilja jobba med eh, mer rikstäckande sändningar. Då är det i så fall TV4 som jag jobbar tillsammans med. Och brukar göra också när det drar ihop sig till eh, stora mästerskap som EM och VM. Så Simor och eh, TV4 får man väl räkna in. Hur nöjd är du med din position? Jag har läst någon gång att du sagt att du har ett drömjobb. Gäller det fortfarande? Ja, det, det tycker jag nog. Även om det även drömjobb blir, får en vardag. Och, och då gäller det som att väcka sig själv och förstå att eh, den vardag jag har är egentligen en väldigt fin vardag. För jag får jobba tillsammans med, och med, med människor som jag respekterar mycket och med produkter och man får kalla svenskan och internationell fotboll och stora mästerskap för det som jag tycker väldigt bra om. Jag får ligga nära den sport som har betytt så otroligt mycket för mig genom hela mitt liv och på något sätt ha en fot kvar i det samtidigt som jag också håller på att jobba med annat. Din far är för sportjournalister i alla fall rätt så känd idrottspsykolog. Blev du på något sätt präglad av honom och kunna ha något anslag när du spelar? I termer av att det finns en karriär efter fotbollen. Jag kanske kan jobba inom media. Den typen av tankar. Förstår vad du menar då? Ja, eh, inte att jobba inom media. Och inte att eh, göra det jag gör idag. Men däremot liksom att ha en, en plan som löper parallellt med idrottskarriären. Det, det har jag alltid blivit... Eh, itutad och att det kan vara bra att göra så och av flera anledningar. Dels att man har liksom en plattform utanför idrotten som gör att man eh, kan göra någonting efter att karriären tar slut eller om det kommer en korsbandskada vid 22 års ålder att man inte då har kört all in på, på sporten. Så Men också tycker jag under tiden man är idrottare eh, att eh, veta att jag kan någonting annat och veta att jag har ett intresse och jag kan syssla med saker som jag tycker är roliga, och intressanta och betydelsefulla vid sidan om min idrott gör att idrotten behöver inte vara den enda plattform jag står på. Tänk om idrotten är den enda pelare du slår ner i, i marken och så bygger du din plattform ovanpå det. Eh, kontra om idrotten är en del, eh, familjen är en och när det dyker upp barn så blir det ytterligare några. Och har du dessutom fritidsintressen runt omkring och andra sysselsättningar runt omkring, då har du jäkligt många pelare att slå ner i, i backen och då tycker jag också liksom att du kan bygga en plattform som är bredare så när den sportsliga benet i det hela dallar. så dalar du inte så mycket som person. Du blir liksom stabilare i dina idrottsliga prestationer också. Så ett sånt tänke har jag nog haft med mig och det får jag nog både tacka min pappa och min mamma för. Vad hade du för idéer att jobba med efter fotbollen då, när du väl hade fått igång den här tankeverksamheten? Eh, ja, det har ju förändrats längs vägen när jag började spela på elitnivå Allsvenskan, så då jobbade man ju parallellt. Och jag jobbade på ett arkitektkontor och ritade hus, projekterade hus då med de första datorerna till hjälp. Eh, vilket var ett jättebra sätt att lära sig att rita hus, för om man behövde sudda så behövde man inte sitta och skrapa bort bläck från en en film utan då kunde man göra det som man ritade på då, utan då kunde man bara erase och gå bakåt. Så, så det har jag ju haft med mig. Men sedan så när jag flyttade till Malmö och blev så att säga heltidsproffs så var jag där i, i, i några år. Sen började det krypa i kroppen på mig. För jag ville göra någonting annat vid sidan om. Eh, och, och känna liksom att ja, fotbollen är jättebetydelsefull för mig. Men att bara ha omklädningsrummet och att bara Eh, Prata det samtal som är där inne. Jag vill gärna ha någonting ytterligare också. Så jag har alltid haft något litet projekt eller något, någon form av jobb igång vid sidan om. Eh, och det första jag gjorde när jag slutade var egentligen att starta någonting som jag inte hade med eh, fotboll att göra. För jag ville liksom känna att jag kan göra någonting annat än fotboll också. Så jag startade ihop med två kompisar, ett vattenföretag. Och sålde vatten som private label, så om ni någon gång har varit inne på en stadionbutik och köpt en flaska vatten så finns det en Jens-avsändare i den. Kan du säga vid vilket tillfälle du tycker det är som roligast att jobba med en viss eh, liga eller rättighet eller tycker att alla har sin egen charm? Det kommer ju till vissa skeden under en säsong när man känner att den här matchen avgör. Mest roligt är den här matchen som kommer att avgöra för hur det går och hur det landar i slutändan. De tillfällena, de tycker jag är de mest speciella. Om det dessutom råkar vara en match mellan två lag där det är ett väldigt stort intresse om det är ett väldigt stort intresse för, och om inramningen på plats, man är på plats, alltså de delarna i det hela, då, då känns det som att det finns bra ingredienser för, för en, en riktig häftig upplevelse för mig också. Vet du om redan nu om du kommer göra VM nästa sommar? Ja, jag vet om att jag kommer att göra det. står i varje fall i mitt avtal och det står även i Lasse Gronqvists avtal. Så vi smider planer om hur vi ska ta hand om VM-finalen i Rio de Janeiro. På någon vänster så har jag alltid sagt det att VM 2014 har på någon vänster varit ett mål. Att Titta långt där framme. För får man göra en VM-final, Rio, Brasilien, eh, då blir det svårt att toppa. Så kanske någon gång, nu har jag ett avtal som sträcker sig längre än det, så Simon blir inte irriterad och orolig. Men eh, är det någon gång man egentligen borde växla spår så kanske det skulle vara efter det. Du får ofta mycket god kritik för ditt jobb som fotbollsanalytiker. Varför tror du det? Det är sånt som egentligen man vill att andra ska svara på, men om jag skulle ska försöka ge mig på att svara på det så tror jag Om du går tillbaka till hur du var som spelare så tror jag där hittar du en del i det hela När saker sker ute på planen eh, reflekterar du över vad är det som sker eh, Och är den reflektionen inte bara kopplat till din egen prestation utan även hmm, hur ser det ut här på mittfältet runt omkring mig Ligger forward så ligger backlinjen, vad är det? Och Har du haft sådana eh, tankar och reflekterat över sådana saker när du spelat och kanske också varit beredd att ta tag i några av de grejerna för att under matchen vara med och vrida och, och kanske få det att fungera bättre Så då tror jag att man har en rätt bra grundförutsättning att sedan också jobba med det jag gör idag Så jag tror inte det börjar med hur du är som som spelare och har du varit en sån typ av spelare så, så tror jag att man har lättare att förmedla för man har redan tänkt sådana där saker när man var ute och spelade själv så nu när man sätter sig på läktaren så, så, så kan man dra nytta av de tankar man har tänkt när man har lirat själv men sen ska ju det paketeras på något sätt så att det når fram till tittaren och så tittaren förhoppningsvis tycker det är intressant också och då tror jag att jag har någon så här, en, en pedagogisk bakgrund i två egentligen undervisande föräldrar. Pappa är lärare i grund och botten, mamma är lärare i grund och botten. Så någon form av pedagogisk ådra som förhoppningsvis gör att det som ska sägas kanske sägs på ett sätt så att det landar lite gärna lättare och blir lättare att ta till sig. Kan det vara ett svar? Det kan vara ett mycket bra svar. Jag vill spinna vidare på det resonemanget. Du, Glenn Strömbare och Ola Andersson kommer inte sällan ganska högt upp på de här omröstningarna på bästa experter analytiker. Det är väl rättvist att säga att ingen av er tre är Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna. Hur kommer det sig att inte Thomas Brolin, Martin Dahlin, Patrik Andersson är våra tre bästa experter tror du? Min grundfråga är alltså, det har inget med att göra hur bra man var helt enkelt utan bara den analytiska förmågan. Ja, nu ska jag vara ödmjuk till att börja med att säga att jag, jag lyfter Glenn Strömberg högre än vad jag lyfter mig själv. Så jag känner väl att jag och Ola går på något sätt i samma kategori. Förlåt mig Ola. Eh, och, och Strömberg nivå. Men eh, jag tror att det handlar rätt mycket om eh, dels den här reflekterande delen. Och där de stora största stjärnorna kanske inte har varit så reflekterande och därför inte tänkt så mycket på det. Och sen tror jag kan finnas en annan del i eh, om jag går till mig själv. Och jag har aldrig varit och lirat på Anfield. Jag har aldrig lirat på San Siro eller på Camp Nou. Vilket gör att för att jag ska kunna jobba med det jag jobb, jobbar med så måste jag förbereda mig så in och gå in för det och göra det till ett jobb där, där jag verkligen försöker lära mig saker och ta reda på saker som jag inte har kunnat snappa upp som spelare. Och, och finns det en, en sån hunger och, och nyfikenhet då kommer du ha en utvecklingskurva som fortsätter så länge du är nyfiken och vill lära dig nytt. Och ibland kanske det är sådär att om du har haft allting som spelare eller har upplevt allt som spelare så kanske du inte. Alltså, det, blir, det kommer en viss mättnad. Och du tar saker för, för givet när jag inte gör det. Så det är kanske är en en del. här är en podcast från Expressen. Vem tycker du själv är Sveriges bästa expert? På olika sätt. Eh, eh, jag jag plock, plockar som liksom, skulle vilja plocka godbitar från från olika egentligen om jag ska ska vara ärlig. Alltså när Hassebacke säger någonting då tror du på det. Vad fan han än säger. Eh, för, för han har som pondus. Och en form av karisma när han säger någonting. När Glenn Strömberg säger någonting så är det med otroligt engagemang. Och med den här Göteborgska dialekten så blir det också sagt på ett sätt som. Vilket gör att det är trevligare att ta till sig. Och, och, och så sedan så kan du ha andra som kanske har andra sidor. Jag, jag, jag kan ta liksom och, och säga Lagerbeck. Få som slår mannens eh, fotbolls Kunskap alltså, så det får man som alltså pusslar ska jag och lyfta liksom en bit från, eh, från ett par olika och säga att det är det som jag försöker matcha mig själv emot eller lära mig av om man vill så. Att säga. Glenn Strömberg nämnde ditt namn när jag träffade honom för en stund sedan. Okej, okay, ja det är ju trevligt att nämna jag glömmer också. <laughs> men det gjorde jag ju också. Ja men det är, han är, han är duktig. Coachas du av någon? Mm. Det här är en bristvara i det yrke som jag jobbar med. Det finns inga utbildningar. Därför har jag, Lars Grontvist och Tommy Åström i det produktionsbolag som vi är engagerade i, startat en utbildning för att just kunna erbjuda det som vi har tyckt har saknats hela vägen. Den första och egentligen enda där konkreta tipset, det ska jag, det ska jag säga. Var en bildproducent, Johan Spindler, Jag tackar dig för det. Och jag vet inte om jag ska tacka för det. Men i vilket fall. Han sa så här: Rent tv- och kameramässigt så sa han så här: Okej, okay, när du är i studion, eh, tänk dig: programledaren är din bästa polare. Prata till honom som att han är din bästa polare. Gästen eller den andra experten vid sidan om, det är som en, en gäst. Eh, Vände emellanåt. Till, till honom och inblanda in honom i det hela. Och kameran, den är snygga tjejen på krogen. När du tittar på den. Alltså, det, det är liksom ungefär det... Det är den skola som, som man får, det här har du. Och ställ det där och så kör du ungefär. Så på någon vänster, de man lär sig av, det är de man jobbar med. Främst. Och jag fick börja att jobba med Arne Hägerfors. Och därefter med Lasse Granqvist och så vidare med Tommy Åström och, och andra och, och det är ju de man lär sig yrket av framförallt, man, man formas av de man eh, arbetar tillsammans med skulle jag vilja säga. Har du någon ambition eller något suga att själv agera programledare? Klart jag kollar ju någon gång då och då på det Gary Lineker gör till exempel eh, och tycker han passar bra för det. Eh, ibland så... Eh, så känner jag att ja, kanske hade varit lite kul att göra det. Eh, ja, kanske någon gång ska jag vara beredd att, att testa det, men egentligen då göra det på sitt sätt, eh, eller rättare sagt på mitt sätt, inte traditionell programlederi. Men däremot om det eh, här ska vi snacka om fotboll om på olika sätt och, och göra det ihop med ett par andra och eh, kanske liksom eh, ja, det, det är fotbollen som är det man gräver i och kollar på på ett lite. Jag vill inte säga djupare nivå, men, men ändå. Ja, då ska jag nog vara beredd att testa det. Hur har fotbollen förändrats tycker du, jämfört med hur det var på din tid jämfört med den fotbollen som du analyserar idag? I, i grund och botten så är det i rätt stor utsträckning samma saker man gör eh, och det tycker jag man kan säga att det är liksom om du jämför olika nivåer också, Division 4 med Division 2 upp till Allsvenskan till La Liga eh, och Champions League så, så, så tycker jag det är lite grann som att titta på någon som jonglerar. Du kan jonglera ganska lätt med två bollar, det tror jag nästan alla grejer. Sedan så när du lägger in en tredje i det hela så då måste du göra samma sak men du måste göra det i ett högre tempo. Och när fyra bollar, fjärde bollen ska in så blir det ytterligare en svårighetsnivå och när fem bollar ska in så blir det ytterligare en svårighetsnivå. Varje gång du har som grejat en sån där nivå så vänjer du dig vid den och, och det tycker väl jag egentligen är, är det sätt som jag skulle vilja sammanfatta fotbollens utveckling på att saker och ting går ohyggligt mycket fortare betänketiden är kortare. Och, och därmed måste du ha en teknisk skicklighet som gör att du kan göra saker snabbare och din hjärna måste klara av att uppfatta och hinna med och besluta vad du ska göra för grejer. Det är väl den stora skillnaden. När jag sätter in en gammal vos band med någon gammal match där jag lirade så slår jag av att det går rätt långsamt. Samtidigt ska vi gå tillbaka då och titta på Allsvenskan på slutet 80-tal eh, eller 90-tal. Det, det var ju 10 spelare som var utlandsproffs. Resten var hemma i Allsvenskan. Fifa sen var mycket bra fotbollsspelare det var där. Så om man säger liksom, jämför med det spelmässigt så ser det ut som att det är stenåldersnivå vi håller på med. Men kvalitativt om man jämför med den högsta internationella nivån så var det förbaskat mycket bra fotboll som, som spelades och väldigt bra, många bra spelare som fanns där då. Jag vill ställa samma fråga till dig som jag har ställt till Glenn Strömberg och Boste Pettersson som har något sån här samma roll som du. Ja. Vilken typ av spelare tror du att vi får se i framtiden? Nu har vi sett på slutet här, de korta in gästa spelarna mm. Cristiano Ronaldo som jag använt som exempel, Eller kanske en annan typ av spelare som är mer explosiv och spänstig och stark och sådär. Ser du någon annan utveckling framöver på hur en spelare som är världsbäst kan se ut? Ibrahimovic är också ett annat monster lång och tekniskt. Men kan du se framför dig någon utveckling som är intressant? Om du tänker dig själv att en, en spelare kan vara tekniskt skicklig, smidig och samtidigt stor och stark så det är klart att det blir säkert den optimala modellen om det går att skapa det för, för olika positioner jag, jag tänker tillbaka på, hette han inte Anders Christiansson, svenska volleybollförbundskaptenen, som liksom sa bara, längd är allt har du inte långa volleybollspelare går det inte att göra en bra volleybollspelare har. En, en kort, duktig blir inte bra. Så enkelt det är det. Så, så det är klart, skulle du bygga en sån supermodell så skulle han nog vara Ibrahimovics storlek. Men med Messis flinka fötter. Om man nu trycker honom så. Det jag skulle vilja kasta in i det hela, eh, som en sidodel av det du frågar egentligen. Det, det tycker jag är... Tänk dig, eh, när, när jag var ung så var Maradona. Den man kollade på sa, Maradona är ouppnålig. Om du kollar så finns det rätt många fotbollsspelare idag som har Maradonnas teknik. Eh, fortfarande hans hjärna var briljant, men som har hans teknik. Med andra ord som har möjligheten att göra det Maradona gjorde med en boll. Då kan väldigt många fler göra idag. Och om vi går liksom 15 år längre fram. Det kommer väldigt många att kunna göra det Messi kan göra med en boll idag. Och Messi, när han har bollen så väljer han nästan själv när han spelar den. Och nu börjar vi glida över på en annan sport egentligen. Där, tidigare har det varit så att när man pressar motståndare så kan man skrämma iväg bollen från dem För att till slut slår de iväg den när de blir för stressade. Messi lägger ju aldrig iväg bollen. Och jag tror vi kommer få se den typen av fotbollsspelare som blir så skickliga individuellt. Så det blir svårare att ta bollen av dem. De kan styra eh, när man ska spela och var man ska spela bollen. Och då behöver vi helt plötsligt glida över till en, en, en fotboll som kanske ser lite mer ut som eh, det man kan göra med handboll, det man kan göra med amerikansk fotboll. Det vill säga att bygga mönster och spelmönster på olika sätt tror jag kan bli lättare att göra i framtiden. När spelarna blir så skickliga så att de själva väljer när jag släpper passningen det tror jag är däremot en, en utveckling vi kommer att se. Så med andra ord så tror jag att det kan löna sig bättre att bygga mer samhandling, att bygga mer lagspel. Det tror jag kan löna sig bättre i, i framtiden när den tekniska skickligheten blir större. Den spanska modellen närmar sig det där något och har gjort det i några år nu i samband med triangeloffensiven mm. att det är spelmodeller. Mm. Tror du att Tiki Taka exempelvis är död? Det också en fråga stället i till Bosse och Glenn. Alltså, nej, det, det, det tror jag inte. Däremot så måste man måste eh, addera dimensioner till, eh, till sitt spel. Eh, där det också kan bli en effektivare och, och rakare fotboll, eh, där det löps mer, eh, och där man också kan eh, välja att spela en mer vägvinnande fotboll och inte alltid en där man förflyttar sig. Successivt, successivt, successivt. Och det här tycker jag är jätteintressant med utnämningen av Barcelonas nya tränare. För jag tror att de var rätt så intresserade av det Marcelo Bielsa har gjort i Bilbao. När man liksom man testar någonting som inte har testats så mycket för. Men jag tror man upplever Bielsa som lite för vågad. Och nu plockar man den här Argentinan, som jag håller på och läser på vars namn jag tappar bort, här, Marino eller vad nu heter för någonting. Som är ett steg åt det hållet. Och jag tror man gör det för att man vill inte så att säga ta och jobba med endast den befintliga modellen. Utan man vill ta den befintliga modellen, vara stolt över den, men man vill utveckla en ytterligare något steg. Och det tycker jag är att de ska ha cred för Barcelona om man jämför med det egentligen Real Madrid gör när man väljer Ancelotti. För Ancelotti kommer inte att förändra Real Madrids sätt att spela speciellt mycket utan då kommer det att vara pengar, plånbok som, och liksom någon som sätter ihop det befintliga materialet så bra som möjligt. Medan Jag tror att Barcelona har en ambition om att utveckla Tiki Taka eh, version 2.0. Sen får vi se om det lyckas eller inte eller om det är Real Madrid-delen som blir det vinnande. Du gjorde några år som proffs i Kina på slutet av 90-talet. Mm. Blir du rik på det? Ja, rikare än man var och blev i Sverige på den tiden. Så det var väl en, en liten plattform och av trygghet. Att, att kunna tjäna ihop en del pengar där. Men det jag blev allra mest rik på, det var ju upplevelsen. Och att... Förstå hur det kan funka på andra sidan jorden där man 1,2 miljarder kan göra precis tvärtom mot för vad vi gör. Och band. med, det kan vara rätt det också. Att liksom titta från Sverige med, från ett annat perspektiv. Ta där, alltså när vi går in i en hiss i Sverige så är fyra personer inne där, då är den full. I Kina är liksom den privata sfären inte så stor som den är. Där går man in till det piper. Och då försöker en smyga ut för att sen komma in igen. Alltså man, som svensk står man ju där och får klaustrofobi många gånger. Vi hade matchgenomgångar i ett dubbelrum, kommer jag ihåg, på ett hotell. 22 spelare inne i det dubbelrummet. För eh, konferenssalen var, var upptagen. Alltså Förstå att alltså det var bara eh, för ta eh, Ta några... Exempel. Men jättemycket roliga minnen alltså. Förstå alltså vad... Jag skulle kunna... Pelle Blom skrev en bok om det där. Jag skulle kunna hålla en två timmars föreläsning om eh, intressanta grejer. Så det var på grund av kulturutbytet du åkte dit helt enkelt? Kombon... Eh, jag hade, tycker jag, fegat lite grann som, eh, som spelare. När jag hade möjlighet som yngre. Att äh, gå till både Schweiz och, och, och ty, Tyskland, vet jag, var på gång och det var någonting annat också. Men det jag var lite grann som Ferdinand som trides bäst under korkeken där hemma. Äh, och, och, och då kände jag det liksom när jag kom där och började närma mig 30, att äh, alltså dyker det upp någon sån grej så ska jag inte tacka nej till det och, och Kina fotbollsmässigt var ungefär som allsvenskan var så i, i fotbollsmässigt var det ungefär jämn lik grej men däremot så är det att du ska ändå hantera och komma dit och vara en stjärna. De får tre utlänningar. Du ska vara tillhöra en av de tre bästa i det där laget. Du ska ta dig in i en ny kultur, du ska ta dig in i en ny grupp där du inte förstår eh, vad det är för språk eller annat. Alltså, hela den utmaningen är ju kolossalt utvecklande. När du blev uppkallad till landslaget under Olle Nordin åren så har du sagt att du fick en klump i magen. Hade det också att göra med det här Ferdinands syndromet, eller hur vill du förklara det? Ja, så egentligen växer Växer upp i... Eh, Umeå som jag gjorde så skulle jag egentligen bli hockeyspelare. Det var ju egentligen... Jag lirade i, i Björklöven som ung också. Jag eh, hade nog inte haft någonting mot uh, den delen i det hela, men där var liksom den bästa fotboll som spelades i Jimenez Sandåken, Teg, Holmsund var från två nivå. Och, och där var lite grann taket för ja, men det är så bra man blir om man, kan, om man växer upp i Umeå. När någon som växer upp i Malmö Ta för givet att eh, MFF kan ju spela i landslaget, ja, det är inga problem Och mest roligt kan jag nog bli proffs ute i Europa också. Alltså, vad, vad jämför man sig och matchar man sig själv emot för, för mål? Och, och där var jag nog lite, tycker jag, lite dålig och med en psykolog som pappa kanske hade borde kunna ha fått lite ytterligare hjälp och höjt det där taket för vad som var möjligt. Så när jag flyttade ner till Stockholm 88 för att spela med Djurgården så hade jag tackat nej till både AIK i Göteborg, år innan, för att jag trodde inte det var för mig. Men när vi fick göra Göran Aral som tränare i Jimonäs, i Umeå vi nu, som hade spelat i Djurgården, och han sa till mig att, vet du vad Jens, du skulle kunna platsa vilken allsvensk trupp som helst. Det var inte förrän när han sa det till mig som jag liksom började tänka, okej, okay, skulle det kunna funka? Och eh, nästan varje träning i Rysien, när jag säger det. Efter det så började jag träna som att ja, nu springer jag med det där laget. Och nu spelar jag i det laget och började tänka sådana tankar. Och, och ett år senare så, så flyttade jag till, till Djurgården. Men då trodde jag liksom, att när jag spelar i Djurgården ordinarie hela den säsongen, alla matcher från start, så... Eh, det var stort för mig. Det var jättestort. Och när helt plötsligt landslaget ringde och jag blev kallad då året därpå så det hade nog gått lite grann för, för fort för mig. Så jag tyckte, jag hade aldrig varit inne i de här juniorlandslagssnurrarna, U21-snurrarna. Man känner varandra. Det var ganska mycket polarisering i landslaget på den tiden. Det fanns en... I Göteborg-klick som var väldigt tydlig. Det fanns en Malmö-klick som var väldigt tydlig. Och det fanns utlandsproffsen. Eh, och så när man inte riktigt kände att man tillhörde någon av dem där. Och fan, och vart, här kommer jag som kusiner från landet lite grann. Den delen rent eh, eh, socialt hade jag liksom lite svårt att förhålla mig till. Och, så jo, det var nog en klump i magen där. Du måste ångra dig idag antar Alltså, ja, det, det, det är lätt att, att tro det, men samtidigt där och då eh, så arbetar man med, med de förutsättningar man har där och då. Jag hade ju önskat att jag har den liksom, visdom eh, som jag fick senare och som jag har idag. Då hade jag ju klarat av att ta hand om det på ett, eh, på ett bättre sätt, tror jag. 2007 i en intervju med Sydsvenskan sa du, någon gång innan jag dör ska jag träna MFF. – Gäller det fortfarande? – Ja, det, det kan det gärna få göra. – Då ska du slå dig in på ett helt nytt yrke, helt enkelt. – Vi hade ju det där eh, efter VM-finalen 2014. Eh, om man säger så här... I olika omgångar så eh, har det liksom sköljt en våg av eh, i, det här har jag vill in och jag vill ner på planen, jag vill arbeta närmare fotbollen och liksom vara med och, och, och utveckla och försöka se hur Dan skulle jag vara som, som tränare eller i en, ja, en, en ledarroll inom fotbollen i varje fall. Och, skulle mina idéer funka och inte? Och ibland har de här tankarna varit starkare och ibland är de lite svagare. Nu, nu kan man säga att nu har jag har varit så otroligt engagerad i annat de sena, det senaste året egentligen. Så jag kan säga att jag är en bit ifrån de tankarna nu. Och om jag skulle ge mig in på den banan i någon form, om det ser är MFF eller lägre eller eller så, så känner jag att då skulle jag vilja ha någonting att bidra med. Jag vill inte göra det för att, bara för att jag är nyfiken. Så, utan då skulle jag, jag... skulle nog först se om det koncept som jag skulle vilja presentera ihop med andra eller, ihop, eller själv... Eh, är det starkt nog till att kunna vara med och tillföra någonting? Är det det då, då skulle jag vara beredd att, att räcka upp handen och säga ja att köra den där 2007, fullt ut. Gäller det samma sak för Djurgården eller MFF som är klubben i ditt hjärta? Nej, jag tycker att jag, jag kan säga det till både MFFare och Djurgårdare att jag delar mitt hjärta mellan de två blåa färgerna. Så det är halva Bosse Lundqvist för detta Djurgårdsledare brukar säga det till mig. Det är väl vänsterfoten du har i, i Djurgården va? Om jag menar att högerfoten får Malmö då. men eh, jag, jag delar med mig själv och jag, jag, trivts, jag trivdes väldigt bra i, i bägge klubbarna. Och jag tycker jag har en bra relation till bägge klubbarna och är glad för, eh, eh, för det. Nu idag så är det efterhand också, så det, det är fina minnen och en bra relation med båda klubbarna. Om någon annan klubb skulle komma och närma sig dig, är det stängda dörrar då? Som är det bara MFF och Djurgården eller kan du de tänka dig jobba för andra klubbar också? Nu blir det ja, hypotetiska frågor här. Nej, men det, skulle, skulle det kännas helt rätt att gå in på det så då är det klart som tusen att, att det skulle vara andra klubbar som skulle kunna vara aktuellt också. Men i nuläget som sagt så känns det en bit bort. En ganska stor fråga, kanske, men mm. du har ju ett bra paraplyperspektiv på, på svensk fotboll. Om du skulle få skräddarsy en roll för dig inom svensk fotboll. Hur ungefär skulle den se ut då? Oh. Jag antar att du har ganska mycket idéer om hur man ska kunna förbättra saker och strömlinjeforma organisationer och så vidare. Ja. Det var ju på Ja, ett tusan, alltså. Jag ser inte riktigt, jag har inte tänkt så, om man uttrycker det så. Och så därför så är det rätt svårt att svara på de där frågorna. Men, men däremot kan man säga att jag är jäkligt nyfiken. Och jag är jäkligt intresserad av att se, har, vi vänt, har man vänt på alla stenar? Vad, vad finns det mer som, som vi skulle kunna... Utveckla vidare. Just såna här eh, tankar kan jag, kan jag tycka är intressanta. Hur ser en fotbollsspelares vardag ut om 20 år? Alltså okej, okay, vi går 20 år tillbaka och så tittar vi fram här. Hur har det förändrats? Ja, nu är man heltidsproffs. Det var man inte för 20 år sedan på samma sätt. Eh, hur tränar man? Jo, man tränar mer. Eh, vad tränar man med? Jo, man, nu har man individuella tränare, man har fysstränare. Då var det tidigare, man nästan bara på på fotbollsplanen. Hur ser det ut om 20 år ytterligare? Och eh, finns det fler områden som vi idag inte arbetar med speciellt mycket som man skulle kunna arbeta med för att göra fotbollsspelare ännu bättre? Den typen av frågeställningar tycker jag är jätteintressanta att se. För att många av dem som sitter och, och arbetar idag är ju, är ju så resultat det är nästa söndag eller nästa match och det är nästa match och det är nästa match så jag, så jag tror det är många, för många som jobbar i klubbar idag så är det svårt att lyfta den där blicken och titta långt där framme och, och det är klart kanske någon sån roll skulle, skulle kunna passa mig. jag tar ner det du säger där nästan då. Vad är snett i svensk fotboll skulle du säga? Vad behöver svensk fotboll göra? för att liksom flytta fram och ytterligare? Alltså till att börja med så tycker jag att det, är all, det är rätt farligt när man säger eller fel när man säger snett och så med tanke på hur liten fotbollsnation vi är. Så liksom, ja, vad är förväntansbilden? Att vi ska vara lika bra som Spanien eller att vi ska vara lika bra som ja vad det nu är för någonting. Så, så där eh, så, så, så skulle inte jag vilja uttrycka det. Däremot kan man säga sådär att det finns några saker som, där vi kan vara världsledande och på sådana områden ska vi verkligen försöka vara världsledande. Vi kan vara det när det handlar om hur vi organiserar oss. Det kan vara hur liksom, lagbygget funkar, det kan vara arbetsinsats, det kan vara fysik. Det kan vara sättet vi förbereder och sådana här. Och, och där har man liksom, det är ju det som egentligen har varit svensk fotbollsbas. Alltså när svensk fotboll har, har liksom haft framgångar så har, har man byggt ifrån den basen. Och den får vi aldrig glömma bort. För det spelar ingen roll att vi är en liten nation. De, det finns ett gäng områden där vi faktiskt kan vara med och tävla mot de allra bästa. Eh, och, och, och det måste fortsätta vara basen, tror jag. Sen vet vi om att det är det offensiva spelet, i det, det kreativa spelet, i den individuella skickligheten som den största utvecklingspotentialen finns. Och, och där tycker jag mer att det, det kan vara sådär så att man kanske... Ja, de ungar som nu snörar på sig fotbollsskorna för första gången och kommer att vara svensk framtid. Vad vill vi spruta in i deras kroppar för gener eller för... Eh, vad, vad ska de inspireras av och, och hur ska vi liksom bygga dem så att de blir så slagkraftiga som möjligt? Så tycker jag mer att, eh, att man får resonera. Strömberg menade, apropå det här med fundament och bas du talar om. Ja. Strömberg menade att Erik Hamren glömde bort lite den basen när han tillträdde som förbundskapten. Det vill säga lite för lite fokus på det defensiva spelet. Men att han nu har ändrat sig lite och inser att det där är vårt eh, biff och potatis. Vi måste utgå därifrån. Kan du resonera lite om det och den eh, utvecklingen som Hamren har eller inte har gjort? Att jag gillar det där eh, uttrycket egentligen när eh, filten inte alltid räcker till. När man drar upp den högt upp så, eh, så blir, sticker helt plötsligt tårna ut och när man drar ner den så får man inte hela vägen upp sådär. Jag tror Hamreen riktade fokus när han tog över väldigt mycket på att det finns en defensiv bas, trygghet och liksom organisation. Den finns där. Och nu så ser jag utvecklingspotentialen i att utveckla anfallspelet Och så lägger man prio på det så tror jag, så tror jag det var när Hamreen tog över. Och, och, och du måste hela tiden underhålla den här defensiva basen annars försvinner den. Fokus åker iväg liksom till någonting annat och då börjar man slarva med det som var basen till det som gjorde en bra. Eh, och om, om det är på det sättet det har skett eller inte det vet inte jag men eh, jag håller med definitivt att vi har tappat i defensiv stabilitet och, eh, och, och jag är helt övertygad om att Hamren vet och ser att han måste jobba på de områdena och kanske har fått skjuta om det hela, men det blir ju lite grann där så att man vill ju att man jobbar med de där olika bitarna vid rätt tillfällen, så att det kanske blir så att när man ska möta Argentina då kanske det är det defensiva fokuset som leder in till den matchen, så man jobbar med det, man jobbar med det, man jobbar med det, så när man möter Argentina då är det det som är huvudprio. Sen när man möter en enklare nation i ett senare skede så jobbar man med den offensiva delen i det hela. För då får man praktisera det i den matchen. Och, eh, där tror jag, undrar om det inte kan vara så där så att man ibland hamnar i otakt. Att man kommer till Argentina-matchen och vill spela en väldigt bländande fin offensiv. Och så åker man på en tjuvsmäll, vilket innebär att när man sen möter... Den nationen när man ska spela en bra konstruktiv fotboll, då måste man ta tag i försvarsspelet. Och kommer du lite i otakt så, då tror jag det är jättejobbigt eh, som förbundskapten. För du har så få dagar att arbeta med spelarna. Du talar själv om svensk fotbolls självbild tidigare. Mm. Är det realistiskt då att säga eller tro att vårt landslag ska tas till varje mästerskap hela tiden? Eller vart ligger den självbilden som du själv var inne på? Lagerbäck och, och, och Tommy Söderberg och Company och Roland Andersson har ju på något sätt bevisat att det, det går att ta svenska landslaget till, till slutspel efter slutspel. Eh, sen är det ju då, det kommer generationer av, av fotbollsspelare som är som bildas som ryggraden i landslaget som är starka nog till att kunna göra så att det där eh, upprepas. Och Ljungberg ut, Henke Larsson ut, om vi går och tillbaka bandet lite gärna, Schwarz, Tern, Patrik Andersson, Juki Björklund, alla de där Ravelli. Det har funnits en bra ryggrad och för tillfället så upplever jag att den ryggraden är inte riktigt lika stabil. Och då blir det plötsligt rätt så påtagligt att ja, då kan vi nog inte heller förvänta oss att man på samma sätt som man har tagit sig till slutspel tidigare per automatik ska göra det igen. Utan det krävs egentligen ännu bättre insatser från, från landslaget idag. Med tanke på att jag tycker inte materialet och om du kollar formen och hur dominanta de svenska spelarna är ute i sina respektive klubblag så är det egentligen för få spelare som är ledande i sina klubblag ute i Europa idag för att det ska vara bra för svenska landslaget. Du har en spelare som är ledande i en stor klubb. Vart vill du placera Ibrahimovic i ett historiskt perspektiv på en lista över Sveriges bästa spelare? När man inte har levt på Nordal och Lidholms tid så, och Nacka skolan och vad det nu är så känns det ju... Eh, som att man är fel person att ta det. Men eh, alltså jag, jag tror inte vi har haft någon som har varit. Så... Eh, så bra i förhållande till världstoppen som Zlatan är. Och jag tror vi kommer att förstå det den dagen han lägger av. Och jag tror vi kommer att uppskatta slattan ännu mer. Och de som förbannar sig över och irriteras över honom kommer att och, och förstå hur otroligt duktig fotbollsspelare han har varit när, vi, när han inte längre finns med och är aktiv. Han spelar fotboll på en högre nivå än vad jag tror någon svensk fotbollsspelare har gjort någon gång tidigare är du orolig för den tillväxten, offensivt kreativt? Vi har bakom honom. Ja, det, det kan man väl säga. Eh, att eh, det är ju inte så att man pekar på och säger här har vi arvtagaren på samma sätt som man kan säga att kanske Messi är arvtagare till Maradona eller vad man ska säga så, så det är klart att det, det finns ingen Ibrahimovic i sikte, en ny Ibrahimovic i sikte än på ett tag. Vad är det för skillnad på att jobba eller kommentera för TV4 och SIMOR skulle du säga? Det är oundvikligt att säga reklamen för om du till exempel jag har ju som två jobb egentligen om jag skulle beskriva det så det ena är ju när jag är bisittare och jobbar under matchen och då jobbar man med 2 gånger 45 minuter fotboll då kan man säga att skillnaden är inte så stor men så fort du hoppar in och jobbar i studion då blir skillnaden påtaglig för helt plötsligt har vi en 15 minuters paus så finns det inte så många minuter att göra någonting av. Eh, I förhållande till Simor där det finns gott om tid att göra någonting av. Och, och då blir det lätt att, att man resonerar få minuter. Ah, vad tusan hinner vi att göra med de här? När det i själva verket är nästan tvärtom. Nu måste man koka ner de här få minuterna man har till att bli så förbannat bra. Så att man går därifrån och känner bara shit, vilket, där fick jag någonting en ruskigt bra leverans och, och med reklamen så kommer ju en massa irritation ruskig massa irritation eh, som om man tror att eh, reklamen är till där för att jävlas när det mer handlar om och det är en förutsättning för att de här matcherna ska, ska kunna eh, få sändas och det tycker jag det, det där får ibland TV4 en orättmätig smäll hade jag varit annonsör så hade inte jag velat annonsera de där pauserna. Eller runt omkring det hela eftersom jag vet att det är bad badwill egentligen att finnas runt omkring det eftersom det väcker så mycket irritation. Så hade jag varit annonsör då hade jag sagt att jag skulle hellre vilja ligga med min reklam i nederkant på bild samtidigt som ni får ha studio. Så att här är Volvo som ger er tre minuter eller två minuter extra tid och, och att snacka, och snacka i pausen om den här matchen. Det tror jag hade gett Volvo som annonsör mycket mer än här snodde vi x antal sekunder från, från sändningen och nu blir folk irriterade. Tänk om man hade kunnat få att vrida om det där då det tycker jag hade varit någonting. Jag inbillar mig att du var mycket mer inflytande på c sändningarna än TV4-sändningarna. Ja, det blir ju så när man är som en... Eh... Dels eh, har vi, är vi engagerade i ett produktionsbolag JLT som, som håller i sändningarna vilket gör att eh, vi kan påverka innehållet på så vis. Och så sedan jobbar du 70 sändningar över ett år kopplat till fotbollen så då blir man som en, en del som, eh, som kan vara med och forma det som sker på ett annat sätt än när man gör inhopp hos någon annan. Då blir det att anpassa sig mer efter eh, vad uppdragsgivaren där vill ha och inte... Och inte kunna påverka. Så det har du, har du rätt i. Du håller på totten här med Premier League va? Nej. Faktiskt inte. Jag kan säga vilka jag håller på. För att, eh... Jaha, jag trodde du vägrade att säga vilket gäng du höll på. Så jag ville gissa lite. lite Okej. Okay. Ah, nej. Alltså, och det, här, det här går tillbaka till att jag är åtta, nio, tio år där någonstans. De som var tre år äldre än mig de präglade vilka man fick hålla på och vilka, vilka man skulle hålla på kanske också fick hålla på inte. Och det som jag landade hos då det var Manchester United. Och på den tiden alla unga som nu tror att man när man håller på Manchester United som en medgångssupporter så vann de inte en ligatitel. Det var en FA Cup, en ligakup någon gång var tredje år eller något sånt där. Men eh, jag prenumererade på fotboll och, och shoot, två engelska magasin som skickades över och kollade vad Lou McCurry och Gordon McQueen och Jude Jordan hade för betyg, fick för betyg match till match. Och, och, och, och lyssnade faktiskt till mig på kortvågsradio för att kunna höra matcherna live, Därför de sändes ju inte på tv på den tiden. Eh, så eh, Manchester United sände den dagen och då tycker jag faktiskt att jag är att jag håller på dem även idag. Hur mycket saknar du att inte jobba med Premier League? Är mycket. Det är, det är den, den liga som eh, ligger mig varmast om hjärtat. Det, det, ska, det ska jag erkänna. Och eh, som samlar de, de bästa fotbollsspelarna. Och eh, alltså det blir lite grann sådär. Så jag, jag tycker att, eh, ska jag jämföra ligorna lite grann, så är Premier League en actionfilm för mig. Eh, Serie A är drama, film, eh, La Liga är komedi. Ibland är det ju rätt kul att se en komedi, ibland är det kul att se drama, action är aldrig fel men eh, action med de bästa skådespelarna är vad Premier League egentligen är. Det tycker jag man ska erkänna fast fastän man inte jobbar med den ligan. Vem tycker du att jag borde intervjua framöver? Kanske ge dig några tips? Gärna. Ja. Eh, så Ge några olika. För, för dels så kan jag tycka en sån här, till exempel Paul Bolsson. Inte så mycket han är fystränare för landslaget i fotboll. Även eh, engagerad matchanalytiker. För där finns liksom någonting som vi kan utveckla vidare väldigt mycket inom svensk klubbfotboll och bli ännu duktigare på. Och det hade varit rätt intressant att höra hur han. Ser på, på den delen i det hela och jag tror inte det, du skulle få för dig att intervjua någon sån om inte jag gav dig tipset. Så, så därför ger jag den. Eh, tittar jag på såna jag har jobbat tillsammans med och så, så har jag intervjuat en hel del av dem. Eh, och, men, men en som jag kommer att, att, att tänka på som får uh, lite för mycket skit och som hade varit intressant för många att få lära känna lite ännu ytterligare. Det, det är faktiskt uh, Robert Pärlskog. Uh, jag ska säga det, jag jobbar med honom och roband är den lättaste att samarbeta med. Uh, det är han inte, uh, vilket kan göra att det, det gnisslar lite grann. emellanåt, men som yrkesman. Ruskigt professionell. Ruskigt professionell Och det skulle jag gärna vilja att folk kunde få ta del av och, och få höra och, och förstå. Eh, för då tror jag också man skulle uppskatta honom mer. Sista frågan som jag ställer till alla gäster syftar tillbaka på namnet på podden, agendasättarna. Mm. På vilket vis sätter du agendan i Sportsverige sverige om du tycker att du gör det? Hur vill du liksom att man ska minnas dig? Jag som är en som arbetar för sporten, inte för min egen del. Jag tycker jag jag servar sporten fotboll och, och brinner för att vara med och förmedla ut den på ett så bra sätt som möjligt till till eh, de som är intresserade av fotboll. Det skulle jag gärna vilja att det är så som, som, som jag kommer sig ihåg. Jag tycker, jag pratar rent generellt när man jobbar med sport, så jag eh, att förbereda och, och liksom vara påläst, respektera sporten, respektera alla som eh, arbetar med det, supportar, skratta aldrig, gör inte det roligt på någons bekostnad. Alltså sådana här grundläggande grejer är jätteviktiga. Men sen så är det ju liksom en kemi som ska bildas i en studio eller i ett samarbete mellan en kommentator och en bisitta, bisittare där det måste finnas värme och där det måste finnas plats för personlighet och liksom där du känner som tittar att jag trivs. Så parallellt med att jag får Arbeta för sporten fotboll. Om jag kan sprida tillsammans med de jag jobbar med också värme och trivsel. Så för jag gärna ihop de olika delarna. Stort tack för att du ställer upp Jens. Tack så mycket för att jag fick vara med. Podcasten görs i samarbete med tvmatchen.nu. En tjänst för dig som vill veta vilken kanal som sänder matchen du vill kolla på.